Avui fem el tercer programa de la segona temporada de Quarts Amunt i el darrer del mes d'abril. I a part d'agrair les mostres d'Efecte Rebudes durant tot aquest temps, volem fer un repàs així general amb tots vosaltres de com ha anat aquest primer mes. Però abans, permeteu-me dues coses. Primer de tot, que una forta abraçada a un grup de dones amants dels castells que s'anomenen la Charla de Querides. Aquestes superdones es reuneixen a aprofitant el programa de ràdio i entre copeta i copeta de vins escolten i raja en de nosaltres. Així que Txell, Laura, Raquel, Eva, Andrea i Alba, una forta abraçada i gràcies per seguir-nos. I Martina Hitor, eh, no ens podem oblidar de tu, futura cap de colla dels Minyons de l'Arbost, t'estimem moltíssim. I la segona, eh, permeteu-me que digui qui és el guanyador o guanyadora del sorteig que vam llançar per xarxes del lot d'embotits bundó. El guanyador del superlot d'embotits. Buó és. Senr. Aloi Garcia dels bous de la Bisbal.hora bona Aloi! Encara que tot el color i la bisbal en fa una mica de tírria, aquí a quarts amunt. a tu Alo t moltíssim, així que ja quedarem perquè vinguis a buscar el lot. Enhorabona Maco. Salutacions Aloi. Dit això, anem al liu. Portem un mes i dues setmanes amb les noves xarxes i fer una recopilació de dades, portem, atenció, 70.000 visualitzacions i més de 50 hores de reproducció de vídeos que duren un minut. 70.000 visualitzacions en un mes i mig és una autèntica barbaritat i d'això en té molta part de culpa la nostra responsable de xarxes. Si Sisplau, un fort aplaudiment per la Gil. Molt bé, Gil. T'estimem, Gil. La Gil, que la veieu tan morena, és perquè la tia ha estat un mes i pico a Tailàndia prenent el sol mentre feia aquests vídeos tan macos. Per això està així de morena, no us penseu. Eh? Si ho comparem amb xifres de l'any passat, estem de mitjana sobre les 11.600 visualitzacions setmanals i el rècord de l'any passat van ser 3.000. Així que setmana rere setmana pràcticament <coughs> quadrupliquem el rècord de l'anterior temporada. Així que moltíssimes gràcies a tots i a totes. Vosaltres sou Quarts de Món. També volem agrair tant embotits fondó com a cava Smarkel la confiança amb nosaltres. I hòstia, poder fer un programa amb la panxa plena d'aquests embotits i d'aquest cava és tot un luxe. que us han semblat els embotits aquí a la taula? Uau, boníssims. Confessarem, pels que no ens han vist, que el nieto s'ha fotut mitja plata d'embotits i ampolla i mitja de cava. Sí, sí, cert, cert. Això queda aquí. I les nenes del pernil a dos mans. sí.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 al nieto responsable de manteniment i millores del local, la Nuno, la presidenta dels Caldats, la Sansa i la Lia, les personetes que toquen el cel amb la mà, la Aitana de la tècnica de l'equip de Canalla, la Raquel i la Laura responsables del merchant, la Chell responsable de Prodi, Alfarro relacions públiques i història viva de, de, de, dels Caldats, uh, i la Tatiana Re... Avui és la protagonista de la nostra secció sí, tant. Castellers sense fronteres Benvinguts a tots i a totes gràcies. Uh, gràcies. Amb ells i amb elles coneixerem els seus objectius d'aquesta temporada i anirem descobrint cosetes més que interessants d'aquesta colla, de la que només podem dir coses boniques com aquesta Quartzamont Quar Quar Quar Avui, 24 d'abril, és un dia important Ahir va ser Sant Jordi i avui amb els escaldats la farem molt gran. Gent d'Arbós, una recomanació molt important. No patiu, podeu sortir de casa, que tot i que vénen del Vallès, són de l'Oriental. <ríe> estem molt contents que vingueu avui, amics de Caldes. Per nosaltres sou una gent i una colla molt important. Quan ningú ens coneixia, ells ens van ajudar. Ara que ho estem patant, el mínim que podem fer és deixar-ho ben clar. Poques colles ens han posat tan fàcil, poques colles han sigut tan agradables, poques colles ens estimem tant com la que tenim avui amb nosaltres. Estan actius des del 96 i porten camisa verd-tampolla. No només pels castells són grans, aquesta colla. Facin castells de 6, de 7 o de 8, és la seva gent que ens enamora. Així que calceu les copes i brindem per la colla més molona. Seguim, que s'ho esteu emocionant aquí. Wow, Encara no m'ha acabat. <ríe> Mireu si avui és especial que fins i tot ha vingut la Núria. L'any passat, pobre Agustí, la feina que li vam donar. Entre salutacions i entrevistes, la Núria ens donava llargues. Avui, per fi, la tenim aquí i la podrem criticar. <ríe> Moltes gràcies pels quilòmetres que heu fet per arribar. Aquests detalls són els que queden. No m'allargaré molt més que em fico tendre. Escaldats, aquí, quarts amunts us estimarem sempre.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 Bueno, després d'aquest supermassatge que hem fet als escaldats i de les escaldades, us ha agradat? Ens ha encantat. Sí. Sí. Sí, Anem a explicar una mica a la nostra audiència qui són els escaldats. Com deien, avui ens acompanyen representants de la colla castellera de Caldas de Montbui coneguts com els escaldats. Una colla que va néixer el 1996, és a dir, que aquest any celebren els seus 29 anys d'història. L'any que ve, 30. Imaginem que la fareu ben grossa, oi? La farem grossa, intentarem. I de ben segur que quarts amunt serà present. Repassant la vostra història, m'agradaria començar destacant el fet que el 2001 la colla deixa enrere els anys nòmades, voltant per centres cívics, per escoles, i té per fi no només un local d'assaig, sinó la seva seu social. Ja que, com diria que ell, los escaldats hacen coses. <laughs> Les temporades van passant i la colla manté la seva regularitat pel que fa a les construccions, però la colla a nivell social ha anat creixent fins al punt de ser una entitat important dins del poble. Molt participativa a les seves festes, fet que ha ajudat a crear una afició castellera que fins al moment no s'havia vist a la localitat. Al 2011, la colla va celebrar el seu 15è aniversari, tot un mèrit per a una colla d'un poble que, com dèiem abans, la cultura castellera no estava gaire arrelada. Al 2012, la colla va fer un canvi brutal. Va ser un any on va entrar moltíssima gent nova i el gruix de castellers i castelleres va augmentar significativament, fet que va suposar plantejar-se seriosament els castells de 7 pisos. Aquest any van poder descarregar per primer cop a la història el 3 de set i el 4 de set en una mateixa diada i durant l'any descarregant 14 castells de 7 pisos. Podríem dir que durant el trienni de 2013-2015 a la colla viu una època gloriosa on per primer cop descarreguen el 3 de 7 amb agulla, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. D'aquí fem un i arribem al 2020. Amb l'arribada del Covid, l'activitat castellera es va aturar i el maig del 21, amb el 25è aniversari de la colla, es va recuperar l'activitat castellera, tot i que una forma una mica peculiar, ja que els castells es feien amb mascaretes. La temporada 2023 va ser la primera després de la pandèmia del Covid que es va poder fer sense cap restricció on van recuperar la regularitat amb els castells de 7 bàsics i van recuperar el 3 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Així arribem a la temporada 2024, la millor de la colla fins ara, on a la dia de festa major van descarregar per primera vegada el 7 de 7 juntament amb el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla, quasi res. Com bé diuen els escaldats, ser casteller sovint no és fàcil. Decareix temps, dedicació, moltes ganes, empenta i perseverança. Tot i així, un cop a dins, descobreixes un món nou. Un món de treball en equip, d'objectius comuns, d'amistats, de gresca, diversió i de felicitat compartida, quan veus que els esforços de tots han merescut la pena. Si tens curiositat per conèixer la colla, no ho dubtis. T'esperaran amb els braços oberts al carrer General Pedrós, 35, de Caldes. de on Uh, això tan maco que he dit al final no, no m'ho he Ho ha fet la, la Txell. <ríe> que vosaltres no ho veieu. Bueno, potser sí que ho veureu, perquè la Gil potser ho ha gravat, però no, ho ha fet jo, jo, ho he fet jo. Això, això, no? això ho he fet És jo. És mio. Esto es mio. Uh, coneixem una mica qui són els escaldats. Ha quedat clar i ha quedat demostrat que ens els estimem moltíssim. Ara anem a conèixer una mica aquestes persones que ens acompanyen. Anem amb ja amb el, amb el famós test de quarts amunt. El test de quarts amunt! Però pues sí, nenes i nens, castells i castelleres, tornem ja amb el test de cada dijous. No tremoleu... Per jo sí que tindria una miqueta de por Comença el test de quarts amunt. Nom? Nunu. Txell Sansa. Sofia. Lia. Aitana. Nieto. Molbé. Ritma. Adad. 42. Bé, noia, 24. Bé. 8. 6, 9 15. 50. Lloc de naixement. <ríe> Barcelona. Barcelona. A Caldes? Caldes. Bé, bé. Caldes. Granollers. Barcelona. Sabadell. Dolç o salat. Dolç. Salat, excepte la xocolata. Mm. Dolç. Els dos. Molt bé? Dolç, Dolç. Dolç dolç però s'han fotut a l'embotit <ríe> ja, ja, jo no volia dir perquè ja sempre sóc jo però és que us l'heu fotut a l'embotit però embotit bondor, a l'embotit bondó, a tope eh? plat de menjat preferit canelons, carbonara sopa no tinc algú que t'agradi molt, que m'hi diguis això m'encanta, macarrons. macarrons sushi paella mare muntanya muntanya Plat, eh, Marc. Perdó. Continues menjant, eh? Mar o muntanya? Muntanya. Vic. Mar. Els dos. Mar. Muntanya. Virtut. Comencem a pretaia ja una miqueta, eh? Empatía. <coughs> eh, casos com el suciapla. Una virtut que tens. Què creus tu? que no sés perquè portes els cas. Bueno, pot passar para aula, sí, eh. No paraula. La família. molt bé. La família. Eh No, I'm no. <risa> bueno, puedan pasar <risa> ella no pueden pasarán, ellas no. Divertido. El És de manteniment Fall, <risa> <risa> eh, d'afecta. Perfeccionista. Que és molt morruda sí, molt sí, sí. És sí, sí eh? <ríe> quin ve, ben... quin t'afecta tens tu? M'enfado. Bueno, molt bé. Poc paciència. També perfeccionista. Sí, jo també, con citeixo. o rauxa. seny, rauxa. Aquesta és pregut, clar, eh, els nostres oients no sé si ho saben, tenim 3 noies molt petitones aquí a la taula i clar, són paraules una mica complicades sí, per ella, sí, sí. llavors el que farem si us sembla és eh, us explicarem què vol disseny, i què vol dir rauxa mm -hmm. sí? el seny és tot el contrari del que és la Núria <laughs> que diu que és el seny però això no s'ho creu ningú seny és una persona tranquil·leta. i la rauxa és cap. foc, foc som-hi, som-hi, vosaltres què, què creieu que sou? Rauxa. Vale. Rauxa. Vale. Rauxa. Perfecte. Seny. Seny. Ets supersticiosa? No. No. Tindre alguna mania, alguna cosa així? No. No. No. No. A vegades sí. <laughs> película o sèrie preferida? Uh, uh, película. O sèrie? O sèrie. O uh... Doncs M'has enganxat aquí Sí, perquè a més pot caracteritzar bastant Uau eh? wow. mm, doncs No et no passa palabra no puc, no? No, ah, no? Ha de ser ara, mateix sí. Bueno, ara mateix eh, Alguna infantil amb els fills que tens S'ataquen entre ells Wow uau wow. eh, Quina era? Quina va ser? Oi, oh, sí, baiana. No, baiana, baiana, baiana, baiana. baiana Baiana, Baiana Vinga, vinga, vinga. vinga. A mi, eh, Castle, les que són de policies. Mm. I les petites, que diuen? Alguna pel·lícula que t'agradi o sèria? Silent Casa. Bé, a mi també eh? Una de cavalls. Molt bé. Jumanji. Outerbanks. Doncs algú real, Narcos o algú així oh, sí. oh, oh. uh, L'any passat jo diria que la que més va sonar per aquí va ser uh, Breaking Bad Oh, oh. Sí, ah. també, també. És que tot que és... De moment guanya aquesta eh? sí. Vis a vis i tot això, és... això uh, molt, vis -a -vis. Molt. Molt. Aficions a part dels castells mm, Els cavalls L'esport en general El futbol Okay. Hockei. Ah. Patinar. Esports. I agir. Futbol i pàdel. T'ha influït a la teva vida personal, a la castellera? Oh, tant. <laughs> M'ha fet créixer, sí. Què diuen els petites? T'ha influït, a la castellera, a la teva vida? Sí. Sí? sí? Petita. Sí. No em dóna confiança. M'agrada el que acabes de dir, m'agrada molt. Sí, és que són Al... molt petitetes, que els he d'influir. Sí, que... Tindrem tota la vida per dalt. La... Ah. Sí, és que les estem apretant amb elles i no toquen, amb Clar. elles no toquen. No toquen. Mol. Sí, i a mi molt també. Què és més important per tu d'una colla castellera? Ah... cuidar-nos els uns dels altres a part de fer castells eh, la unió que crees amb la gent la confiança que tenim tots cohesió de grup bueno, ara venen les, les preguntes ja a eh, Màxima i Gerard <ríe> què et ve al cap si et dic Arbós? Gerard <sírit> ula oh, oh, oh. No sabem si això és bos dolent. Qua mort de Déu! Ben. Vale. Una colla en futur. Quaarts amunt. Amics. Què mar. Eh? I si et dic minyons de l'arbos. Colla estimada. Aprecci. Castells colla companya. Amb quina colla faries una actuació conjunta? <ríe> Minyons de l'Arbost! <ríe> Minyons de Terrassa! Eh, eh, eh. Molt bé, molt, bé, molt bé. La jove de Tarragona. Minyons de l'Arbost! I quedes com un guai, vinga! La jove de Baix. Castellers de París. Hòstia les estàs deixant aquí <ríe> Un referent casteller, castellera uh, El Didac Anava a dir el mateix, el Didac Jo també <ríe> Doncs Augusti Mol bé, molt bé Didac, a, a sí, que no hi és, però per un motiu clar, aquí t'estimen molt i jo t'estimo una mica menys perquè no has vingut uh, sí que ens vas enviar un vídeo molt maco amb la Nuno, però no has vingut llavors, la Núria ha vingut i ja l'estimem del tot ara rajarem de tu Vull dir, tu, has ja has pas... de guanyar, tu has de guanyar, Didac ja no, amb... quan es prengui una cervesa amb el Didac que et cau de puta sí, mare el maig segurament la prendrem vols que fem una cosa i anem? i anirem, I anirem, ja anirem. Ja, però que consti que es diu a taula si eh? sí, no, i el Didac pagarà la ronda això, això, que convidi a tots pues, ja i vindrem 150 igual que Escaldets ha vingut sí. avui o sigui, vens a estar preparant nanu, vens preparant Venga. 3 de 9 en folre o 3 de 10 eh... no, perdó, 3 de 9 sense folre o 3 de 10 en folre 3 de 9 3 de 9 de 9 3 de 10 en forra Ui, allà, El Nieto la forra. porta la contrària a tot eh? <ríe> A juntes igual <ríe> ja, sí. Primer record casteller El meu fill de debutant Amb un pilar Emotiu, molt maco Quan bé. em vaig estrenar molt bé. El primer record casteller teu Quan vaig fer el meu primer castell Molt bé, te'n recordes quin castellera? Quin era? 4 d'6 Bueno, déu nhi amb un pilar de quatre quedes com una campiona, eh? Amb un pilar. Apreus-ho, me amb un pilar. Molt bé. El meu primer assaig. El primer pilar de la meva filla. Home, com m'agradaria, eh? Permetem-me una cosa. Uh, ha vingut com una exhalació i aquí la taula, com hem dit abans, hem menjat molt bé i jo volia demanar un fort aplaudiment perquè allò medallà, que és el que ens ha portat l'embotit avui, d'embotits bondor... Molt bé, Pep, molt bé. Pep, que sàpigues que, que els de Caldes han fotut tot el que has portat. Tot, tot. Du ha quedat la corda nano. Tot. Gràcies. Saquin. Plaça preferida. Plaça preferida? Sí. La de Caldes? Sí. sí, sí. Evidentment, la Fonda Llao i tan. Les petites. Una plaça preferida perfecta esteis tu. Te digues més actuar aquí. L'Arbós és una passada, eh? Font de Lleó. bé. La de casa, eh? Font de Lleó. Molt bé. Font de Lleó perquè vam fer la nostra millor actuació. Mm -hmm. Allà estarem amb vosaltres, eh? Davant l'església. Font de Lleó. Actuació que més marcat? El 12 d'octubre del 2024. El meu primer 5 de 7. Maco. un castell que us hagi dit, ostres, aquest castell m'ha agradat molt... El 7 de 7. Que diguis, m'ha agradat aquest castell. 7 de 7. 5 de 7. 5 de 7 del concurset. Vas fort, eh? Tia. <laughs> yeah. Actuació somiada. Mm. Ostres, tu. Actuació somiada. Sí. Bé, doncs... No sé. Uh, uh, ho he de somiar molt, eh, encara <ríe> uh, Faig un salt Vinga A nivell de castells? Uh -huh. Sí, clar Bé, bueno, podria ser amb altres colles <ríe> eh, 4 ah. de 8, eh, 5 de 7 i la torre de 7 Molt bé Torre de 7, 5 de 7, 3 de 8, pila de 6 Castell que t'agradaria fer? El 3 de 8 Qu 4 de 8 3 de 8 Quin castell t'agradaria fer amb tu? 4 de 9 Hola. 4 de 9, tu pica força 4 de 9 3 de 8 i torre de 7 Torre de 7 Un moment, per què està sonant tant la torre de 7 aquí a la taula? Si sí. sí, hi ha algú que a quarts amunt no sí, sap jo, jo, A veure, et tocava dir-ho amb tu Gerard L'hi tenim ganes. L'hi tenim ganes. És una somiada. És una somiada. Una somiada factible. Serà pel 29 aniversari o pel 30è? Té pinta més que pel 30è. Té pinta que pel 30è. Bé, ho celebrarem, doncs. Seguim. Espera que m'ho apunto. El 30è. Colla preferida a part de la teva. Ostres, tu. Els quinyons de Terrassa. M'agraden tant. Els verds. Va, que t'ajudem, vinga. Mira, en honor al, al nostre off-the-key diré Viladacans. El fluorescens. Eh, la vella o Gràcia? Petits, vinga. Colla preferida de colla a part de la teva. Molt. Una colla que t'ha dir molt. Mm? Bella de boys. Mol Joves bé. de boys. Molta amistat amb capgirats. Bueno, aquí no val passar palabra, eh? Colla que no et cau gaire bé. No, no. Minyons de Terrassa. Toma, ben, toma. Amaia comàs, t'estima. <ríe> Vinga, Amaia, toma. Quina feina, d'altres de la mà. Uf. No, uf, no. Eh, és que tinc gent que estimo en aquella colla, però en general diria Mollet. Molt bé. Jo també Mollet. Els petits no els comprometem, eh? Mollet. Minyons de Terrassa. Un moment amb, amb, va... amb l'emboter que s'ha fotut com ha de dir Minyons a les voltes el meu dubte és Mollet del Vallès, sí. Ciutat Navajera per excel·lència sí. uh, bueno, Gerard que ens està encarant la ràdio no, a, a, Mollet, a Mollet no hi hem parlat mai sí, però ens està encarant no? Sí. verdàquia Gent. Són bona gent, eh? Bona tant, gent. La meva pregunta era... Diria el... Quin bueno, no, no la faig, seguim, seguim. No, no, no, sí, no, no, no, no. Mollet, mollet, ja, jo he ja, contestat. Ja. No, que, que s'està tremolant el llum. Seguim, seguim, seguim. <laughs> Millor record que es té? El dia que eh, la Sansa va debutar a la seva primera actuació amb un drac a la faixa que encara el porta. Mm. Posat pel Preciós. Mm. Eh... La meva primera menteejada. Vantaja, És petit sigui. Millor record casteller. Que degis dit que bé m'ha quedat aquest castell i us recordo. Quan em m' van mentejar.us home? Pilar de quatre a tut, de quatre. <ríe> Pi <Pilar> de quatre. <ríe> Quan em va inventejar? Al meu primer. És una sensació mac, veritat A mi no perquè faig 102 kg i sí. l'avantejada ni emsió soc baix i sempre que És for... a, eh? mm -hmm. a tothom, A tothom. A tothom. És una parça de fer set Us salten baixos? Us salten baixos? 30, La meva pregunta eh? és, què vol dir matejar? Lançar-te a l'aire. aquí el que fem és és Confiança. Aquí que fem és batejar. Batejar? Batejar. batejar. Uau, amb no, amb batejar seria amb aigua. No, batejar no bat. ah, ah, ah. no no. no, no, la... no. bat. Amb, amb, amb aigua, amb aigua. No, no, mantegem. Mantegeu, eh? Mm -hmm. A veure, escaldats, pregunta que ens agrada moltíssim. Concurs de castells, a favor o en contra? A favor. A favor. Patís, també, esteu a favor dels concurs de castells? A favor. A favor. A favor. A favor també, a favor Major, majoria, sí. majoria, eh? sí, sí. no sempre és així eh? mm -hmm. bueno, vénen les preguntes tècniques hi haurà castells d'onze pisos? Mm. interrogant mm. Val? s'haurà de treballar molt la soca jo crec que en un futur sí a dia d'avui, ara relativament a prop, no en uns anys sí Sí, sí que n'hi eren. Deixeu-me que us digui que sempre diem el mateix, el Francesc Robles, el CESC, que és l'enciclopèdia de Minions de l'arbots per excel·lència, va portar un dia unes dades que hi ha colles que s'estan plantejant ja fer castells d'onze pisos que bueno, clar, aquesta gent que pensa tant han fet històries físiques d'arquitectòniques i històries d'aquestes, és factible fer-ho i de fet hi ha colles que ja s'ho estan plantejant amb aquestes coses dels puntals i uh -huh. de fet colles que estan ben a prop d'aquí de l'Arbós Seguim Sabríeu dir-me a quina població està documentat el primer castell? Valls. Sí. Perdó. Uh, si t'equivoques digui... si, si us equivoqueu uh, netegeu el local eh? sí. mm, jo és que miro el farro perquè és una pregunta pel farro però ell m'ha que digui valls uh -huh. Uh -huh. No. no, no és valls farro doncs netegeu el local no us imagineu? arbors? ole oh! oh! ole deixeu-me que us digui que això de Valls tenim amics a Valls i de fet vindran aviat els de Valls aquí però això del quilòmetre zero casteller és una petranya és una mentida molt gran allà el que fan bé són els calçots i els castells. Però el primer castell documentat de la història va ser al 1770, aquí, a aquesta plaça d'aquí, de la plaça de Vila de l'Arbosa, el 1770. Si que Nieto, avui vas a gastos pagats, tio. Nieto, em deus una paella. I Núria, Farro, Txell i companyia ens deveu una altra ronda per a l'altre dia. I el Xavi, el Xavi també? Una calçotada, diuen per aquí. Sí, cap aquí valls. Dinge. acaba la frase. Els castells són pura adrenalina. Creixement personal. Els petits també m'agradaria saber què són els castells per tu. Quan dius tinc diada o vaig a l'ensai, què, què significa en aquell moment? Què significa per tu fer castells? Alegria, satisfacció o potser res? podria ser, podria ser. Alex. Molt bé. Veus? Emoció. Molt bé. Molt bé. Avui és una emoció. Pensa que estàs coneixent una gent nova que és d'un mantra colla i tenim una ràdio i avui estàs entre amics. Per tant, és un honor tindre't aquí. Eh? Confiança. Passió. Impressions. Què opines de Quarts Amunt? Que ens poseu al límit. Casaleu la competència RAC1. <ríe> sí. de que tremolin. Que tremolin, que tremolin. No passis paraula com aquí, pa eh? Ui, ui, ui, ui. ui, ui, ui, ui. ui i com es diu aquesta noia? Com es diu? Aitana. Aitana, Aitana què opines de quarts amunt? Molt bona idea pels castellers. Molt bé. Sí, molt programa per donar a conèixer a la gent molt bé. molt bé I ja veieu que no ha sigut tant com un principi Us esperavo I ens ho hem passat bé, que és el que ens interessa I el més important és que avui no s'ha equivocat en cap pregunta eh? Una, una Hi ha hagut un moment ah, sí? que sí Bueno, anem aprenent Després de no sé quants programes Avui sí. és el primer cop que no s'ha equivocat Així que, que jo crec que es mereix un fora sí. pel·lícula Sí, Eduard, bé, eh? uh! uh! uh!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 És una llàstima, ens està escoltant i segur que està molt content de, de que tinguem aquí la Tatiana. Hola, David! Li feia molta il·lusió el David estar perquè és el primer dia de la secció Castellers Sense Fronteres que com que sabeu Castell Sense Fronteres Uh, és una secció dedicada més a la part humana dels castells, tot allò que envolta els castells, i s'ha currat molt, la veritat, s'ha currat molt. Així que, David, des d'Extremadura, que està Extremadura, una argentina Extremadura, ja és, és l'hòstia, això, a uh, una abraçada molt forta. Tatiana, com estàs? Molt bé. Estàs bé? Estàs contenta? Sí. Estàs nerviosa? No. Segur? No. Si et dius que Més he Ah, bé, bueno. <laughs> Doncs, com deien, avui comencem la secció de Castellers Sense Fronteres, una secció càpita de general per al David, però avui, malauradament, no pot acompanyar-nos, però ens està escoltant des d'Extremadura. Uh, David, no trucarem, perquè com bon argentí una trucada teva duraria 5 hores, però des d'aquí dir-te que et trobem a faltar i també una forta abraçada. Com dèiem, comencem la secció Castellers sense fronteres on el factor humà serà el gran protagonista Avui s'acompanya la Tatiana La Tatiana té 41 anys i es va aventurar venir des de Moldàvia fa 18 anys Avui és la protagonista d'aquest segment on compartirà la seva història com va decidir integrar-se als escaldats i què significa per ella i la seva família endirsar se en aquesta tradició tan nostrada uh, Tatiana, comencem, et sembla? Sí som -hi? Primera pregunta, com va ser que et vas interessar pels castells? Doncs va ser la meva filla, que bueno, els castells m'han agradat del minut zero que hem vingut aquí a Catalunya, vale. que ha sigut artessa de segre, i aquell gener que, que estava jo perduda, que, pues, que vens a un país que, que deixes les teves arels, que ho deixes tot i vens, vaig veure aquest, aquests somanets que pujaven un sobre l'altre, i, i em vaig quedar, uau! Que bojos els catalans! Què els, <laughs> els hi passa el cable, que els hi pas, aquesta gent que sí. puja! I sempre ens han agradat en totes les festes majors doncs sempre ha sigut aquesta impressió uau! Però va ser la meva filla que l'any passat que feia primer de primer eh, doncs la classe tenia el nom de castellers, que els hi posa uns noms no, pels petits, i i els nostres castells de Caldes van venir a fer-los una mostra de, de castells. I va ser llavors que ella doncs, ho va provar i es va engrescar moltíssim. I va dir, mare, jo vull anar a l'assaig. Doncs ara, anem. Molt bé. I doncs fins al dia d'avui, doncs ella molt engrescada i, i molt il·lusionada i rebentat aquest alt el divendres, ella an a l'assaig. Clar que sí. Te'n recordes del primer castell que vas veure? El primer castell que vaig veure don va ser el mateix gener que van venir aquí a Catalunya Artesa, sí, sí, que van ser els castells de Bla, de Balaguer. Castellers de Balaguer, Exacte. Artesa de Segre que ah, això podria ser un acudit va una de Moldàvia, Artesa de Segre i tal ja hi ha uns castells seran llocs per anar a Catalunya que s'ha tapar Artesa de Segre que allò és un secarral doncs allà és on tenia el meu home a feina ah bueno bé, bé, bé, bé, bé, bé. bé records als de Lleida que ens estimem molt tant, encara que no sembli els de Lleida, els d'Artesa no ah, bé, no crec no. ah, participes als castells? Jo sí, però estic a la pinya Bé, bueno, doncs... pensa que sense pinya no hi ha castells Exacte Al final és la part fundamental dels castells I, sota el meu punt de vista, participar als castells no significa només pujar a les estructures Fer colla, diré que és de les coses més importants que hi ha, així que per suposar que participes als castells, sí. Tatiana A més, com que sóc menudeta, doncs em fico allà en, el... a a forat, en els llocs mm -hmm. Què és el que més t'agrada, als castells? En els castells o en la... O... Dels castells en general que és el que més t'agrada? Si jo parlo de castells, amb tot el que engloba els castells, només les construccions, què és el que més t'agrada? Doncs m'agraden els valors que trobo allà, eh, les emocions, la unitat que es forma, i això, sobretot les emocions, amb... que et posa allò que, que ho mires i dius, com anirà això? Ojo. Hi ha alguna que no t'agradi? Doncs no. No, t'agrada tot. Tot. Molt bé. Um, alguna anècdota que vulguis compartir amb nosaltres de la teva història castellera? Bé, bueno, nosaltres eh, ja dic que no estem com prima... Fa poc que, ens hem, que hem entrat a la colla, però mira, ahir mateix vam tenir pues, una, un record molt maco, que la nostra colla va, va posar una paradeta de roses a, a la venta mm -hmm. i les nenes, pues, molt maques allà, es van posar a vendre roses de xutxes i, i, i va sort, van sortir de la parada i allà anar per la gent i, i, i doncs venent les seves roses amb la il·lusió de, de, de portar... Molt bé. Eh? I la meva ho heu fet molt bé, jo, il·lusionada i, oh, i super, contenta que ha portat. Sí. Molt bé. No m'heu portat cap rosa, avui? Mm. Doncs hem portat, però se menjar pel camí, les ah. nenes. bueno, mira, es mengen roses, eh? Sí. Hòstia, aquests de caldes esteu penjats, eh? <ríe> ah, ara volia preguntar-te una mica sobre l'exterior, vale? sobre Moldàvia. Hi ha colles castelleres o coneixen que són els castells al teu país? Ja tenim la rosa. Tenim la rosa! <ríe> Genll si treu això perquè avui vaig guar-nit. Ja ah, només em falta el drac. imagino que vendrà el ídac de foc. Coneixen doncs, què són els castells allà? No n'hi ha colles castelleres ni hi mm. ha semblant. però els nostres familiars i sobretot des de que la Sofia s'ha pues, engrescat amb, amb, amb les assajos, doncs els hi enviem vídeos i, i diuen: "Wau! Clar, aquí va una mica lligada la següent pregunta que és eh, què et diuen o quan els expliques o quan veuen què són els castells? Doncs eh, els impacta sí? sí? Cap a positiu o cap a negatiu. Po pues estan allà ton, també amb la pell sobretot quan, quan veu veuen a la seva neboda o de jo que això diu però no caurà però dic, que està segur. Uh -huh. està segur no fem una cosa si no està segura. però Molt si bé. se hi posa, hi han emocions. Uh -huh. Creus que des de o sigui, sí, des que fas castells, el teu cercle uh, de persones i activitats ha crescut? I tant. Sí? I tant. Molt. Sempre coneixes gent, sempre s'hi sí, relaciona. I sobretot vull dir que en aquesta colla pues, hi ha molt valors i veig que ha... és una colla molt unida i una colla amb, amb, pues, això, amb els peus a terra i, i maca, molt maca. A nosaltres ens consta que, que Escaldats és una colla molt guai I, i de fet una persona que ve de fora, de Moldàvia, que aterra Artesa de Segre, que per circumstàncies de la vida acaba Caldes de Montbuí aterra una colla castellera i diu que aquestes coses tan boniques, jo crec que, que vosaltres, com a representants de la colla, també us ha d'omplir, no? Sí, tant. Um, recomanaries aquest món algú que acaba de terra a Catalunya? I tant, i tant. Sí? I, tant. I per què? Pues per conèixer gent, per, per, per treballar pues, les emocions, per, per els valors, per la unió que hi ha segur que no l'enriquirà a qualsevol. Mm. A mi destacar també el fet d'abans t'ho he dit, fora de micros, parles molt bé el català, Tatiana. Gràcies. I tu em deies, no, és que jo quan vaig arribar només sabia dir bon dia i li deia bon dia a tothom. Hòstia. Considero que, que l'exemple d'integració a, a Catalunya, a, el teu cas, seria l'IDONI, una persona que arriba de Moldàvia, que s'integra a una cultura, una manera de fer, a les seves tradicions, um, i això t'honora. Llavors m'agradaria que si tu vols enviessis un missatge a aquestes persones que dubten, no?, de... Sí, bueno, jo vinc d'un altre país, però jo segueixo amb les meves tradicions amb la meva manera de fer. El que t'ha suposat a tu fer castells, eh?, o unir-te a una colla castellera per la teva integració a Catalunya. Què, què ha suposat? Com ho recomanaries o no ho recomanaries que fessis així com una crida a l'audiència la, que ens està escoltant? Doncs... Doncs pues sí que deixari... els idearia que... Pues això, que, que això els hi donarà força i unió i, i cap amunt i cap amunt, això de cap amunt t'agrada et, et veurem pujar d'aquí poc o no, cap amunt, cap amunt qui bueno, de provar... sí, sí, m'agradaria però bueno, el dia que ho vaig provar dic uf, això és molt difícil és difícil veus aquesta canalleta que puja tan suau i, pom -pam, i, i el dia que vaig pujar dic no, una impotència que necessitava que força en les mans que no podia apretar ho oh. vols que t'expliqui una anècdota? Digues. ahir m'ha passat això però no amb la canelleta em va passar amb la Gil ahir ja, la Gil des de petitona que fa castells i estàvem al terra i vam fer un pilar de la muerta que diuen que es comencen a pujar per la barra i vam fer un pilar no sé si de 5 o de 6 allà a la barra i la veig la tia que s'aixeca a la cama i la fot directament a la faixa i jo pensava jo faig això i hem d'anar a buscar el meu manís que cal des de Montbuí <ríe> o sigui que a, mi, a mi també em passa això que ho sàpigues Tatiana, anirem acabant perquè som molta gent i obrirem una mica al torn de preguntes. Però abans d'acabar, m'agradaria si pots enviar un missatge, una salutació en el teu idioma matern a tota la gent que ens està escoltant. Ara pots aprofitar i insultar-nos, si vols, perquè no ens Doncs no, diré que dragi din dintota l'úmia. Va trimit un brateixar i mare dint Catalunya i va spunt forza este unitate. Vale, ara traduït, que el Gerard això? és el pitjor del món a l'Eduard fa fatal al test no, no. doncs t'ho traduiré estimats castellers de tot el món us envio un, una abraçada gran de tot Catalunya i us dic la força és la unió que maco Tatiana jo també ja us estimo mira que oh, maco Tateana, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Uh, nosaltres volíem que vinguessis, sobretot la, la primera, perquè vam tenir molt de feeling amb tu des del primer moment, ens ho has figat tot molt fàcil, la Núria també. Ah, i volia que vinguessis, primer per viure aquesta experiència, que la poguessis viure amb la teva nena, que els expliquis els de Moldàvia que Arbós existeix també, que tenim una colla superguai, i agrair-te i, agrair i donar-te moltes gràcies per haver vingut. Jo us agraeixo moltíssim aquesta experiència i, i la comunicació que hem tingut amb vosaltres ha sigut excel·lent moltes gràcies i ha quarts fet. amunt quarts amunt ha fet bona feina el David molt bona feina sí. David ets el po millor pots seguir a l'equip? Sí. digue-li alguna cosa al David amb la teva llengua David est forte bun Traduït. David, ets el millor. Venga. Eres el millor, David. <laughs> doncs Tatiana, moltíssimes gràcies. Ara seguirem amb la ronda de preguntes generals per conèixer una mica l'opinió dels escaldats sobre varis temes, segur que tots o quasi tots polèmics. Continuem, quarts amunt. És curiós, però avui anem bé de temps. És sí. algo cosa que no, no... Sí o no, Xavi? Sí. No acostuma no a passar mai, i avui ho estem aconseguint. Uh, és ronda lliure, és a dir, no, no seguirem cap ordre, qui vulgui parlar, simplement que aixequi la mà i li, li dono pas, així no es trepitgem, i començarem per conèixer una mica els escaldats, què en pensen ells d'aquestes qüestions. I per començar, m'agradaria que féssiu una valoració de la temporada passada, temporada històrica per escaldats, fer una valoració una mica global de com va la temporada passada. Vinga, va, aquí comença, tècnica alet de fa vergonya. Uh, Eduardo Treu al Mar que l'un altra, que crestan els hi fa vergonya. Bueno, doncs comenco <laughs> Començo jo a per mi, des de la temporada passada, que va ser el meu primer any doncs de presidenta de la colla, um, la valoro superpositiva uh, per tots les fites que es van, es van posar com objectius i el resultat final i el treball final va sortir. I, i a més, no, doncs amb, amb, amb la medalla de, o l'etiqueteta no?, de la millor actuació de la, de la història, uh, hi diu molt uh -huh. d'això. Seguim, seguim. Doncs jo també he comentat que a part de ser el responsable de local, sóc cap de pinyes vale. de tècnica. Vale. Lo tiene todo este chico, Sí, eh? sí. I fer aquestes pinyes de 7 de set, 5 de set, un treball que porta darrere molta feina, també orgullós de com, com va anar l'any, tot l'any, va allà. Uh -huh. Clar, jo imagino que per a poder arribar a portar aquests castells a plaça, a portar un 7 de 7 amb tota la gent que puja, la pinya que necessites per fer això, inclús un 5 de 7, eh, a nivell social és una colla que ha crescut molt, perquè si no ni t'ho planteges. Uh, sí que és festa major, que al final les camises surten de sota les pedres, però plantejar-te aquests castells és perquè teniu molta gent. Per tant, jo imagino que la valoració, no només a nivell de castell sinó socialment, també ha de ser molt positiva, no? Sí. De, de fet sí, sí, que sí. sí que tenim molta gent però sí que és veritat que evidentment per fer un set encara falta gent i, i sí que demanem antics castellers que ens donin a, o sigui que ens vinguin a donar un cop de mà I, i sí o sigui és complicat fer un set però per al nivell de quantitat de, de gent que puja mm -hmm. i que es necessita la pinya Clar. I que som una colla que, que tenim molt, molta activitat social i això és el que no volem perdre, no? Uh -huh. Inclús doncs, a fora de temporada, al Nadal, que ben està fent tota una programació d'activitats justament per això, perquè a vegades sí que estem vacances, eh? Però és com una manera de no perdre aquesta activitat, no perdre aquest feeling i de, i de continuar arrossegant tot aquest uh, gaire més social, que al final la gent també s'enganxa per això. Totalment. Farro, fes-nos una valoració, va que el Farro no l'heu escoltat fins ara és un tio que no Està calla amant. mai però estava allà amagat sota, sota una manta ara l'han deixat sortir s'ha sentat aquí al meu costat va Farro, explica'ns què, què et va semblar la temporada passada realment sorprenent, sorprenent. Sí, va. després del Covid com totes les colles va afectar moltíssim o sigui, la baixada de gent va ser bastant important i començar l'any jo no ets bueno, ni plantejar-nos tot el que va arribat a fer també pel tema social, l'entrada de gent a partir de maig, juny va ser brutal fins al final de la temporada jo més que ara és sorprenent, sorprenent. Mm. teniu alguna espineta clavada de l'any passat, allò que digueu hòstia, sí que va ser una molt bona temporada però segur que hi ha algun moment, algun instant que dieu, uf, això ho tinc clavat i ja sortirà ja 5 de 7 de 5 de 7 5 de 7, mm. 5 de, 7 de la diada mm. Uh, jo pensava que em diríeu no haver portat el 7 de 7 al concurs. No. Bueno, no? És que encara no. No el teníeu? No, no. no, estava, no estava plantejable encara. Com... No estava plantejable. Clar, el concurs va ser el setembre, mm. 12 d'octubre festa major, mm és que ho tenim tot molt apretat sí, sí. Sí, eh? el coset, no calia gastar totes les no cartutxos eh? sí. vull dir que al final eh, sí que ens agrada anar al concurs però que no anem a tirar-nos els castells al cap i doncs no? uh -huh. també volíem portar per nosaltres l'actuació de uh -huh. Festa Major és una actuació important i per tant volíem plantejar-ho des de tècnica que volíem plantejar-ho per Festa Major i també vam anar al concurs amb el 5 de 7 que feia una pila d'anys no eh? uh -huh. quan feia? 9 no. no. no. ja, Déu-n'hi-do no Déu-n'hi-do sí. no Déu-n'hi-do no Bueno, els nois de la torre sí que van a carregar a Castell Feia 40 i escaig d'anys que no feien la torre I allà van anar a fer el kamikaze eh? mm. Que per ser bueno, nois, felicitats Perquè avui hem fet una roda de premsa Anunciant el 50è aniversari I tots els actes que faran A milions de les vots ens conviden No sé si a partir del programa d'avui ens seguiran convidant No, home, no, que us estimem molt a la torre d'en Per anar a banyar-se, si està prou bé I mm. res més, eh, perquè en no val per res mm -hmm. més Seguim. Uh, com es presenta aquesta temporada? Quins objectius us marqueu? És temporada que no hi ha concurs, és temporada del 29è aniversari, que, hòstia, ara estava lligant caps, 30è aniversari, concurs de castells, pinta B. però, bueno, de moment en per aquest. Com es planteja aquest any? Doncs, mira, a nivell de junta, té de dir que, que eh, intentarem doncs, afiançar tots aquests eh, col·laboradors que hem estat eh, treballant l'any 2024, a seguir donant aquesta visibilitat que ens vam marcar també són uns objectius una mica continuistes però per donar doncs, no tota aquesta continuïtat com deia i aleshores tota aquesta visibilitat que deia el 2024 de Merchant, de xarxes que vam tindre un boom molt important aquest any doncs hi continuem i amb això eh, hi donem molta importància i a nivell de tècnica Què voleu fer que any? A veure, intentar fer el mateix que l'any passat si els podem portar una mica més abans i així donar rodatge als castells així més que li diem de set i mig cinc de set, amb agulla doncs s'estan assajant i si els podem portar lo abans possible el primer tram, doncs millor Si feu el cinc de set amb agulla us deixo de parlar <ríe> No està plantejat Perfecte, això deixem pels <ríe> atornar de no? aquestes històries A ah, Cap de pinyes Què voleu fer? Bueno, això, plantejar com a mínim les actuacions de l'any passat plantejar els castells amb la complicitat que tenen fer aquestes pinyes que a vegades els castells els tenim però si no hi ha pinya no hi ha castells com deies i ja per fer aquests castells es necessita molta gent Clar, al final parlem de colles que sí que us plantegeu castells molt totxos, molt amples però som colles petites, no ens oblidem de, de qui som, no? Mm. Sempre et falla algú, et falta l'agulla dels collons que no et ve, et falta el es que està a Tailàndia amb la Gil, uh, sempre et falla algú. Tu com a cap de pinyes, això, imagino que deu ser un mal de cap increïble, sí. perquè no tens tres peces de recanvi, claro. no? Correcte. I això et deu fer un maldecap increïble. Sí, sí, sí. Per... costa molt fer les pinyes a diari a l'assaig, perquè la gent no és constant i quan falta un ja... Ja, ja no podem fer el que volem fer Totalment. però ho bueno, portem el millor possible i, i per castells habituals sí que ho tenim però ja per 5 i el set ja, ja és, és, és complicat a part en el local eh, per l'alçada del local també tenim problemes d'alçada Vale? Eh, llavors sí que podem fer pinyes de 7 però només fins a dos uh -huh. o de 6 nets llavors aquí no podem assajar bé un castell complet per, per l'alçada del local i també ens incomoda molt Clar, això és el que dèiem tot com a objectius no? és una colla doncs, que ha crescut, és una necessitat bàsica ha crescut i, i hi ha un tema també d'alçada doncs, que ens ocupa i que ens preocupa uh -huh. no? llavors, eh, estem una mica doncs, establint ponts de comunicació perquè és un per se'ns queda petit i sí que esteu fent uns rodeos aquí sí, no, que no, estem a no, no, quarts sí. amunt, eh? que què us penseu? Si heu de rajar a l'Ajuntament rajeu sense cap no, no, no, no, no s'ha de rajar? Bueno, no, ja, ja ho faig jo senyor alcalde? Sí. alcaldessa? Sí, alcalde. alcalde de quin partit? Esquerra Ah, bueno com no està el millor? Els pobles, això dels partits, no... No, ja. no... Senyor alcalde de Caldes de Montbui. teniu una cuella molt ben parida que us està dinamitzant la ciutat. Sense ells no faríeu res a Caldes. Uh, feu el favor de donar un local en condicions als escaldats. T'ho exigim, quarts amunt. Ells no, eh? ells s'han quedat uh! molt bé. Quina és la salut actual de la colla? En quin moment esteu? Imagino que eufòrics després de l'any passat, però en quin moment us trobeu aquest any? Estem en el nostre prime, prime. Yes. Hòstia, Txell, com moles Sí, estem en el nostre top O sigui, bé, bueno, és això Hem portat el set, eh, un castell nou que no havíem fet mai Llavors, amb moltes ganes de com ha dit l'Aitana, de continuar i de, fer, i de seguir creixent la colla a nivell de, de casells i a nivell social també mm -hmm. Perquè no hem de deixar de banda la, la part social. Totalment. De fet, estrenem, no? Recoperem la Festa Escalda sí. el 17 de maig. Que el 17 de maig, no? quants anys festa feia? No vuit, feia. Anys. vuit anys. Vuit anys, vuit anys. Vuit anys. Vuit anys. 17 vuit de maig. Vuit. Un ocellet m'ha dit que potser Quarsamunt es deixa passar per allà. Sí, bueno, teniu birres gratis, no? no que paga, paga, el paga el Didac. El didac. No, només vaig per això, eh? Que ho penseu? Gerard, jo hi vull didac, nari, nari, i nari. I nari. Nari. Ah, esteu al vostre Prime. Quanta gent moveu, més o menys? Assajos, diades... Estab algo estable, eh? No parlem de festa major, que sabem que... Bueno, mira, les primeres actuacions no vem arribar a 90 persones. O 100. O 100. Sant Feliu va ser el mm. dia que vam ser més. Sí, més. Assajos sí que entre 60 a 70 normalment. Divendres sí que puja una miqueta més, però sí. assajos és més complicat. I sí, actuacions entre, al voltant dels 100. Mm -hmm. Sí, sí ja. sobretot costa més els dimarts. Sí. O sigui, també. Sí. Perquè assageu dimarts i, dimarts i divendres. I, divendres. Sí. Dimarts i, divendres. Mm. I el dimecres per volar Champions. Sí. Bé. Uh, això dels de, de, assajos a mi em fa relativament gràcia per què? Ja us diré el per què Primer programa, venir xicots a plorar perquè amb 80 persones assaig s'estaven plantejant fer 3 de 8, 4 de 8 Perfecte Escald... Tothom necessita més gent eh? Escaldats amb la gent que són s'està plantejant fer castells molt grans també Això és una crítica una mica més cap a la gent de, de, del nostre poble, de l'Arbós d'hosti, és que no ens ve gent a pla no ens ve gent a assaigs no ens ve gent a xaig Senyors de l'Arbós senyor cap de colla de l'Arbós, senyor Txema, cap de pinya de Minyons de l'Arbós, Francesc Robles. Aquesta gent, amb 60-70 persones, estan plantejant fer aquests castells. No siguem ploramiques, fiquem-li un parell de... Nenes, tapeu les orelles. Despeu tapades? Fiquem-li un parell de collons i anem i anem endavant! Xicots amb 80 persones volem fer un 4 de 8 Escaldats fotent un 7 de 7 amb 60-70 persones a l'assaig Endavant, Francesc, endavant, Xema Seguim, seguim que, que si no, Quan surti d'aquí em mataran um, Com veieu el futur de la colla? Maco, no? Jo el veig maco sí. com, com el veieu vosaltres? amb canvis sorprenents eh, i sobretot molta projecció. O sigui, vale. ara que portem... Bé, bueno, que està com al forn a la Torre de Set, pues, uh -huh. també tira castells saps, sí, més altes. Jo m'imagino com el pa de pessic al forn, no? doncs, sí. que, que ja hem fet tots els ingredients i hem fet la cocció i ostres, està pujant i està pujant. Saps? Que, no, que hem d'anar com amb cura. No? i doncs, Cuidem el que tenim i anem fent, cuidem el que tenim i anem fent i... i més podem pujar. Trobo que és complicat, en moments així d'eufòria màxima, després de fer el millor la millor actuació de la història, tenir aquest punt de calma, no? Jo, perquè sóc 100% rauxa, igual que la Núria, tot i que no ho diu, <laughs> uh, mantenir la calma moments així és complicat. Recordo que veniu de fer la millor actuació de la història i és com, bueno, som-hi però tranquils, eh? Tranquils, no ens fiquem nerviosos, però som -hi. però ja està la Torre de Set, eh? Mm. eh? És com una mica loco tot plegat, no? sí. Eh? També anat molt bé una mica les baixes que hem tingut aquest any, uh -huh. que ens han ficat una mica als peus al terra. Perquè ja han sigut baixes, o sigui, al Camp de Colla de l'any passat, el Ter, s'ha marxat. Tornarà aquí uns mesos, però uh -huh. ha marxat com la companya... A l'Agostè? No, al no, no, Pau. Al Pau. Pau. Ha marxat a la l'Índia vale. i semblava que no d'allò i és una de les coses que ens han ficat una mica als peus al terra. Uh -huh. O sigui, l'eufòria de l'any passat a Festa Major... També la caiguda de la diada, també d'allò, però... Ah, perdó. A començar la temporada amb tantes baixes, crec que ens ha anat... Crec que ha sigut positiu. Mm -hmm. Jo, en relació de l'any passat, que crec que hi havia molta rauxa, però seny, no? Hi havia molta rauxa, crec que aquesta rauxa ha fet com... Ha donat la llum que aquest any... Ah, hi ha seny però aquesta rauxa es manté mm -hmm. Saps? és important al final saber canalitzar la rauxa és, és molt important bueno, com diu el Gusti eh, li hem de posar seny a tot o sigui, que està molt bé estar al nostre prime però el seny també que, és que... que ens l'estimem a l'Agusti sí. ens va enviar uns missatges tan macos Gusti t'estimem sí, mm -hmm. què significa per vosaltres ser d'escaldats al final eh, tots fem castells però segurament eh, el que per mi significa ser de Minyons de l'Arbós potser és diferent del que vosaltres significa ser d'escaldats. M'agradaria que traguéssiu una mica l'orgull de colla aquest que teniu i, i que em digueu què significa per vosaltres pertany a aquesta colla castellera. Jo per mi, eh, arrenco, eh, la família no la tries, però aquesta sí que la puc triar i per mi és com la meva segona família. M'ha vist créixer, m'ha vist plorar, m'ha vist riure de tot... I per mm. mi és la família que tries. Eduard, treu dos, que la Núria està... Oi, oi, oi, oi. Però si no ploris. Seguim, seguim. Jo, sou... <coughs> jo, família, és que jo no tinc, no tinc sant castellera, i jo no, no, vull de Barcelona, que no, vull que no, vist mai, que no havíem viscut mai castells i, i jo vaig entrar a la colla doncs, pel meu fill i els meus fills han nascut a la colla i els meus fills són família, però és que la colla també és, és part de la meva família, o sigui Totalment. que super d'acord amb la Txell. Nosaltres també. Eh, Va entrar primer a l'Aitana per un, un taller i, i, bueno, i hem entra tota la família, som quatre i, i som part de la família o sigui que, i som amics. O sigui que, sí, sí. Això que diu que per mi la cosa és tot, cada cap de setmana tenim actuacions, ens veiem amb tothom, les meves amies també estan allà. És el que diu la Txell, que vist, o sigui, el local és el meu lloc segur, que m'ha vist riure, plorar, de mal humor i que també t'estimes a, a, a tothom que envolta i que jo que també vaig entrar de petita, que em, em coneixo la gent, doncs també tens confiança i això ajuda també. Que també ara que estic a canalla que ensenyo als nens petits que també tinguin aquest punt d'admiració doncs també és molt bonic. Totalment. Nieto, què m'has de dir? Doncs pràcticament el mateix que diuen, perquè jo també vaig entrar a la colla per la meva filla, la Carlota, que també, és, com l'Aitana, és tècnica ara de, de canalla, el que passa que avui no puc venir. Les futures caps de colla, eh? Sí, eh? Sí, sí. Vale. I també vam entrar per ella, perquè ella sempre que havia algun taller al poble deia «jo vull pujar i la meva dona li deia que si estava boixa. <laughs> i al final va fer un taller, que suposo que va ser la, mitjana, la mateixa edat que l'Aitana i tot, i van entrar juntes i, i a partir d'aquí, doncs, molt engrescades i molt furofes de, de fer castells. Molt, molt. Farro, què me n'has dir? No, la família, sobretot, una colla d'una població com la nostra és, és família des del primer moment. O sigui, des del 95 que vam sortir, oficialment 96. A veure si em deixaràs malament. No, oficialment el 96 per les primeres proves del 95. Val, ha sigut una família sempre o sigui, que ha tingut aquesta colla que la sensació de família ha estat des del primer dia hem viscut altres colles, veus altres sensacions i a Caldes aquesta sensació és increïble. A mi m'agradaria destacar si m'ho permeteu explicar el fet de, de la meva família eh... Uh perquè el que ens donen els castells imagino que estareu d'acord amb mi si no, doncs no passaré. us foto fora i punto uh, el que ens donen els castells no ens dona res més nosaltres fem castells al meu pare en faig jo ve uh, el meu nano que està també l'equip de canalla el nano gran diguéssim uh, l'equip de canalla de, de Millons de l'Arbós la Raquel, la meva parella està també fotuda dins de la colla i el petitó, el Pol, que amb un any i cinc mesos... Un any i... Hòstia, quedaré fatal. Un any i quatre mesos ha uh, ja aixeca la mà quan li dius fer castells. Al final, fer castells és família i ens dona coros que a mi, personalment, no m'ha donat res més a la vida. Així que, si m'ho permeteu, m'agradaria demanar un fort aplaudiment per et món tan maco que són els castells. I I tan, i tan. No? I com que aquí a Quarts Amunt, quan ens fiquem tendres, després ve la castanya... Anem per la castanya. Vinga, Veieu desigualtats entre les colles a nivell de coordinadora, repercussió de mitjans, etc? I tant. Sí. sí. És a dir, sembla que Castells només se'n facin a Vilafranca, a Valls, a Tarragona, no? Uh -huh. I què n'heu de dir d'això? Bé, bueno, és d'impotència també, una sí. mica, perquè no es dona a conèixer les petites colles que al final tothom ha passat per una petita colla i, i Vilafranca va ser una petita colla fins a dia d'avui, però avui és, també ho és. Bueno, o sig fins que ho va ser, ah, o sig vale. fins que va deixar de ser perlot. Vale. I, I és frustrant perquè dius, som petits, però fem castells igual que vosaltres. De fet, moltes colles ens diuen que és més complicat lo nostre que fer un 3 de 10 a 1000 persones. No. Bé, bueno, no ho sé, això és un debat, és un meló que podríem obrir uh, el que sí que té molt de mèrit és que el que fan les colles petites i mitjanes que és pica pedra, pica pedra, pica pedra per portar castells a plaça i per donar caliu al poble o a la ciutat on vivim no, um, no només a nivell de coordinadores sinó a nivell de mitjans, què n'heu de dir d'aquests mitjans que només parlen dels de camisa verda, camisa vermella són les rates Bé, bueno, no, però suposo que és com qualsevol activitat al final, com l'esport i tot al final les grans em empreses eh, organitzacions i tot eh, sempre són més visibles quan són més grans i Totalment. això no ho no podem fer res Doncs a mi em vull la sang, saps? I ja ens hem d'aliar amb la resta de les colles perquè, perquè la visibilitat la n'estem tots Sí, al final, el, el que diu el Nieto, té, té, jo li dono certa part de raó, perquè al final això és com un Barça i un Madrid, són els que més venen. Sí que hi ha molts equipets que no surten per la tele, però per què? Perquè un Barça i un Madrid el veu mig món, no? Però, clar, aquí no estem parlant de negoci com a tal, estem parlant de cultura catalana. Sí que després hi ha colles que tenen ingressos d'Estreperlo, no? Eh, que les altres colles ni els olorem. Però aquí estem parlant de tradició, de cultura, no? Sí. Eh, o estem parlant d'un producte que s'ha de vendre i generar, i generar i generar això és un debat molt important mm. a nivell d'escaldats crec que la postura està clara no, mm. no us agrada no. no us agrada. com veieu el món castell actualment? Mm. està bé? està malament? milloraria o alguna cosa? Pues està evolucionant molt perquè ara ja no només es porta a Catalunya sinó es fa, com ha dit abans hi ha colla a París o sigui, sea, és un món que està evolucionant un munt i penso que guai perquè al final o sigui, està bé que és de Catalunya, però que també és d'on ja coneixem el que fem. Arribaran mm. a Moldàvia. Sí, sí, sí. els minyons de Moldàvia d'aquí per <laughs> uh, Està creixent molt, però està creixent de manera desmesurada? No, jo crec que hi ha hagut una parada. Sí que mm -hmm. fa uns anys va haver-hi potser un boom massa, massa gran. El tema de sortir moltes colles molt a prop, molt a prop ja crec que ja s'ha fet una mica de... mateix entre cometes jo crec que va ser massa el creixement al final sortia una colla a cada, a cada població i a vegades és complicat i ja costa, a la zona no tradicional la zona tradicional potser és més fàcil no? perquè ja mm. porteu més a la vena no? però a la zona no tradicional que sortissin tantes colles a cop Costa i mantenir-se, no? Sí, costa no. Moltíssim. Igualment, Farro, si m'ho permets hi ha 93 colles de la coordinadora de Castells no. uh, ja, ja ho lligo, eh? Creieu que, que és bo que hi hagin tantes tantes colles? Al final la neteja aquesta que ha dit al Farro, a mi que em soni, només se li ha tret l'assegurança aquest any a la jove de Vilafranca i a cap més hi ha colles que l'any passat no van, fer, no van fer Castells, tampoc mm. però, i porten temps 93 colles uh, són masses si sí, sí. tot el que sigui cultura o sea, estiguin 90 o 100 crec que és positiu una mica el que deia l'ATCHEI també de les internacionals no? les, les pobres internacionals fan el que poden no? mm -hmm. jo, que cap de setmana he estat a, a Victòria amb els Euskadi i és complicat poder fer una colla no? però encara que siguin 10 persones o 15 que només puguin fer piles a tres, és portar la teva cultura a l'estranger o al teu poble o sigui, a Caldes eh, sí que havia hagut alguna actuació dos anys abans que sortíssim però és que no hi havia en Castells mm -hmm. i per poc que puguis fer doncs, ja és la cultura que ensenyes al teu poble Sí, però al final els escaldats fareu 30 anys l'any que ve eh... Uh vau començar com moltes colles han començat mm. amb una mà de mà i una mà darrere, però podríem dir que ella és una, co una colla totalment consolidada 30 anys sin interromput, si no m'equivoco mm. fent els castells que feu i dinamitzant el, la ciutat com ho feu, no? Però jo parlo més, més aviat d'aquestes colles que com bé has dit far ara potser ja no tant però sortien colles a sota les pedres, no? I, i colles colindants de ciutats amb d'altres i això el que et fa és no deixar avançar en una, mm. perquè aquestes colles, la majoria no se li donen més de 10 anys de vida. És així, és trist però nixeixen i moriran amb la camisa blanca. Mm. Llavors jo no em mullaré perquè al final sóc el conductor, <coughs> la resposta és fàcil, sí o no. 93 colles a la coordinadora de Castells, ni en massa sí o no. Jo crec que no. Creus que no? Jo crec que sí.? Vale. Veig ell. I <coughs> jo crec que també. Vale. Jo crec que també. Concurs de castells. Obrim-melo. S'hauria de reformular. Sí, se sí a mi el que m'han dit perquè clar, des de Caminyons no hi va jo no vaig a Torre d'en Barra mm -hmm. ah, perquè no m'agrada Torre d'en Barra mm -hmm. és així Núria, no m'agrada doncs mm -hmm. pues et perds la nostra actuació però jo us vindré a veure ah. tu no si pateixi, no no tens la birra pagada eh? ah, a mi el que m'han dit les diferents colles que van anar al concurs l'any passat a la jornada de Torre d'en és que la plaça no s'hi cabia mm -hmm. i que al final el concurs es fa una mica per les colles i pel públic, per mm -hmm. l'afició castellera no? Mm -hmm gent que van a la plaça i va tenir que marxar perquè no hi cabia. S'hauria de reformular. Parlem sobretot de la jornada de Torredembarra i després obrim el meló Terracuarena. ¿vale? Uh, jornada de Torredembarra. S'hauria de reformular? Sí, totalment. Per què? Sí. Bé, bueno, és que fins i tot és incòmode pels propis castellers que estem allà com una llauna no? de tonyina. Ah. O sigui, som... I, I vull dir, al final és una cosa que s'ha de gaudir... Eh... Tant la persona que ho fa com qui ho va veure. Llavors, crec que les comoditats han de ser primordials i sí, crec que hi ha moltes coses que s'han de, de millorar, evidentment. Abans eh, hi va haver un any, que no sé si va ploure o què va passar, sí, pavelló, que va un pavelló. No? pavelló. Sí. Vosaltres hi éreu, també? Sí. sí. Vale, allà va funcionar, pel que em diuen. Bé, bueno, pel soroll d'un pavelló. Ja. Les gralles... Bueno, ja. al final... Va ser un estrès, eh? Va ser un estrès, sí. Llavors que no es faci torre en barra directament Portem <ríe> a Caldes no? oh, mira. Crec que ens passaria el mateix eh? sí? No tenim un espai suficientment gran Com per poder fer alguna cosa així No, no a l'Arbós no volem A l'Eduard em diu a l'Arbós no, a l'Arbós no volem <ríe> És, ah, en concurs. realitat és un mal de cap, eh, portar-ho totalment, és un problema el del concurs una mica, el que dèiem amb el Barça Madrid eh? fins a on arribem el concurs, deixes de ser cultura per ser alguna més clar, que és el debat de concurs aquí... sí, concurs no sí. Mm. aquí ja entra una altra cosa clar, però m'ho dic que concurs sí, eh jo sí, jo sé jo no. tu no? Jo no. Vale uh, Tarraco Arena Plaça uh, nosaltres que som uns fanàtics dels castells el concurs ens va fer llarg moltes hores, molts peus desmuntats, moltes històries entre que Vilafranca va un castell i van fer el 4 de 10 van passar no sé quantes hores parlàvem amb la Marta Balló l'any passat i ens va dir que allò era criminal, criminal mantenir l'atenció aquesta per fer aquests castellassos era impossible amb les hores que passava la canalla rebentada a ah, Vosaltres com a castellers teniu dret a opinar, només faltaria, i si no, també. Sobre la terraqua Arena plaça. què en penseu? Masses hores. Masses hores. Masses hores. Sí. A difer A diferència de Torre d'en per exemple, el lloc jo penso que és, és guai, sí, eh, és ideal, és un lloc gran on tens diverses entrades. Amb, o sigui, crec que és un punt idoni. Eh, sí, es va fer llarg però també, <coughs> perdoneu eh, també penso que jo per exemple a mi no se'm va fer llarg, mm -hmm. però perquè vist molt als castells i jo estava a tope vale. llavors, clar, depèn de com tu miris a nivell de comparació de llocs, penso que que sí, que tenen un, un superlloc per fer castells, evidentment No tenies la vara a prop <coughs> és el que li agrada <coughs> Sisko Benet, el coneixeu? Sí, era l'antic cap de colla de, dels vers. Tot un filòsof. Sí. Doncs va dir que s'hauria de reformular el, el, el concurs de castells i portar-lo a Barcelona, bàsicament. Per què? Perquè el concurs hi va gent de tot Catalunya, van colles de tot Catalunya, inclús de l'estranger, i arribar a Barcelona no és tan complicat com arribar a Tarragona. Mm. I que, bueno, els vers ja sabem què són, no? Una colla castellera que mou molts diners i mm, al final el negoci pur estaria fer a fer-ho Barcelona, fer-ho des d' de un estadi de Montjuïc, fer-ho a un camp nou, fer-ho amb llocs on es paguin entrades i puguis ficar 90.000 persones perquè també cal recordar que quan esteu en les entrades pel concurs, no sé què passa que només es poden comprar a Vilafranca. Mm. Yeah. Llavors allà podran omplir tres camps nous sense problema. Bàsicament, deixant-nos de tonteries, eh, creieu que el, que el concurs de Castells ja està bé on està allà a Tarragona? Que s'hauria de portar a Barcelona per les comunitats de les colles, del públic? Què en penseu d'això? Jo crec que el lloc està perfecte. Sí? El problema és com gestionar aquesta dia amb tantes colles i tantes hores. Jo a l'espai, un camp nou, tu mires una jornada dissabte de, de Tarragona... Mm. Mm, Bueno, és com un històric, no? jo ara m'imagino el Camp Nou a eh, concurs de castells i és com, uf, no? quin espectacle no sé, no, és com, no, no me l'imagino el lloc de la recosa està bé però no? clar, és el que diem el format, les hores el cansament i jo no el vaig veure massa, vull dir que el vaig veure més com la Xella, però clar, entenc que es farien a les colles en aquells espais sí, no mm. jo vaig, jo vaig estar a la Cluenda de Barcelona 92 amb les colles que van participar i eren unes nou colles per no ser sé si una no cosa malament no es veies et menja la sàga, sí, clar. Clar. Està clar. No. Um, relleu generacional a les colles és complicat, això sempre ens diuen que sí, però m'agradaria que no només em digueseu que sí sinó el perquè. els típics tronquetis que no volen baixar mai que es pensa que tenen 25 anys eterns que pesen 110 quilos quan abans empejaven 80 i volen seguir pujant i si no s'enfaden i no venen assaig en fi Ai, jo clar, eh? aquí tenim el relleu Sí. Aquí teniu el relleu i, i els caps futurs caps d'acolla i futures futures futures caps d'acolles. Que passa que també és veritat que, que hi ha un un d'edat que ens costa molt arribar. Sí. Ens costa molt arribar, no? I aleshores, jo crec que això perpetua una mica el, aquests tronquetis que es... <laughs> estic sí, sí, aquí, sí. no? Aquí estic i, no I aquí no em treuen Però, bueno jo, És picar pedra Perquè si sí, fa uns anys et diria Ostres, és que no tenim canalla És que no sé què, és que ens costarà I ara, bueno, n'em fent Els tenim aquí, és a afiançar és, mm, Que estiguin bé, que gaudeixin que, que projectin, són uns referents per les nenes Algo positiu que també hi ha hagut en el món castellà, ha sigut les colles universitàries o sigui, mm -hmm. la, És algo positiu? Sí, la sí, faixa eh? d'edat de fa uns anys d'aquesta edat et marxaven perquè bueno, tenien altres coses el que ha fet les colles universitàries és que s'enxitxin i segueixin a, mm -hmm. a les colles tradicionals mm -hmm. jo crec que les colles perquè està certa edat tot que nosaltres aquest any anem fluixets mm -hmm. Ha anat molt positiu, les colles sonubicitàries. Perquè abans jo m'acordo que aquesta edat la perdíem, o sigui... Sí. Quan el primer nano agafava el cubat als 17 anys i mm -hmm. el perdies. Totalment, totalment. Aitana, tu et sents escoltada, la colla? Sí, molt. Bé. Sí, respectada? Sí? sí? El que tu dius eh, s'escolta, igual que si ho digués una persona de més edat? Home, depèn de quin parli, o sigui... També si parlo amb la canalla que em tenen més confiança mm -hmm. no em faran tant cas així com dir que a gust i que potser el veuen així com més <síntic> què em pot dir li has de fer cas això però sí que ja que porto aquesta temporada la passada així com d'ajudant mm -hmm. ja vaig agafant més el rodatge aquest i doncs ja vaig millor Perfecte um, Aprofitant que tenim gent més veterana i jove aquí al plató Creieu que és molt diferent la colla de fa anys a la, a la d'ara i en el cas de que sigui que sí, el per què? Sí. sí, eh? Sí, sí. També... Perquè Ferro, tu quants anys portes? Des del principi. Ah, hòstia, vas fundar, ets dels fundadors bueno, de la colla. Va fundar dos, no, perquè... Bueno, però, però estaves per allà, eh? Estava per allà durant voltes. Llavors ens pots explicar, ah, mira, jo em surto del micro ja. No, no. No, només també el nivell d'informació, o sigui, la informació que hi ha ara tot arreu, les xarxes nosaltres fèiem castells sense crosses, perquè no sabíem el que era ens ficàvem en contrafort perquè vam veure una foto sí. vull dir que el primer 4 de 7 que vam intentar sense crosses perquè que això què era, no? saps què acabes de dir? Ja quedarà per la normalitat aquí al programa hi ha moments clau un d'ells va ser el nostre estimat Xavi Navarro, el punqui calvo o el, el, sí, el punqui sense pèl uh, Farro, sisplau repeteix-nos el que acabes de dir perquè això passarà a la posteritat, dia 24 d'abril de 2024 escaldats diuen no, al principi era molt difícil no havia informació, o sigui, no sabíem les crosses per què servien Fort, veiem fotos i de bueno, potser va Sí. També cerca cert que tenir la desgràcia, entre cometes, que vam dir, hòstia, hem sortit, anem a fer un viatge a Vilafranca, que ens ensenyin el que és fer un castell. anar amb un altobús, arribem a l'assaig, ens van dir, bueno, fiqueu-vos aquí en un racó, i allà ens va passar tot l'assaig. I no molesteu, eh? I no molesteu, o sigui que... I allà ja vau aprendre molt. Ah, sí. Clar. Per això aneu d'haver no també ven vam... oh, lagartos podrits no. vam tenir la sort que ens va venir una persona de la colla de Castells de Montmeló que havia desaparegut que és el Sisko Tullat, i aquí ens va ensenyar una miqueta però és que anaven perduts jo és que escoltant, t'ho dic en sèrio que, que hem fet conya perquè ja saps que ens agrada fer conya però hòstia, això ho admiro molt ho moltíssim, el, que algun parli dels començaments de, de la colla, com era hem fet conya, però és, és realment complicat, i bueno, anem a fer castells però no sé com es fan els castells anem a informar-nos, anem a mirar com es fa fins a arribar al dia 12 d'octubre de 2024 i descarregar un 7 de 7, uau, farro m'agradaria que em digui, això no està, no està apuntat ara em vull centrar-me un moment amb tu i que em diguis tu que has estat des dels inicis fins a dia d'avui, què va significar per tu descarregar allò, perquè imagino que va ser més que descarregar un castell Poder tenir la capacitat de fer un 7 a 7, que et puxi tanta gent de la teva colla, ja és fer un 7, eh? O sigui, mm, sí, sí. Ara portava uns anys que fer 7 era l habitual, però nosaltres fèiem un 7 cada dos anys i cada 3 anys queia, no? Mm. Com nosaltres. Sí. Era... I poder tenir la capacitat de... Ja dic, jo per mi l'any passat va ser algú tal com vam començar, extraordinari. O sigui, abans de l'estiu, a la dia de la bolera, que per, per nosaltres era important poder portar les agulles, que no ho havíem fet mai és que ja començava la temporada des del de principi Acaba recordant una mica els principis de la colla ho hem passat molt malament eh? uh -huh. uh, m'agradaria preguntar-vos així també generalitzat què us va portar a acceptar els càrrecs, de, aquests càrrecs amb tanta responsabilitat dins de la colla perquè al final no és ser un casteller com poc ser jo sinó que aquí hi ha persones que tenen càrrecs importants a dins de la colla. És perquè la Núria us veu buscar per la nit sí. amb una pistola sí. i us diu... No? No, no? Amb una pistola no. No, amb una pistola no, vale. entres per la porta i et fa la proposta. Vale. I qualsevol li diu que no. Bueno, a mi m'ha bastants cops que no, eh? No, és broma. Perquè no de la colla, encara. Ah. Ah, bueno, explica'm una mica, una mica que, que us ha portat a portar aquest càrrec. Bueno, eh, jo que porto xarxes això, vaig entrar per la porta i això que t'agafa la Nuno per preguntar-te què tal tot com estàs i després bueno, et deixar la proposta a la taula i sí que és veritat que em va convencer molt eh, també perquè portava un equip super superguai, que li faig un pató molt fora a la Marta que és qui ho ha deixat i, i bueno, també arrel perquè també estic estudiant això estudio publicitat, llavors també tot anava una mica de la mà i i això, va ser la Nuno qui em va dir este estupuesto es i no sí. vas poder dir que no, no. vale, Raquel jo fa temps que estic a Junta ho vaig deixar una temporada perquè ja tenia masses coses masses coses i ho vaig deixar una temporada però he tornat perquè sóc partidària d'ajuda i que necessiten ajuda i amb aquest equip és superguai treballar uh -huh. i, i m'engresca molt i mira que fem reunions fins a les 12 de la nit els dilluns 15 de la nit per culpa bé. de la Txell sí, sí, Mentira Mentira no, no no, que parles molt sí. que els teus i la van ell la Vane també, un petó, Vane. Pero soy la alegría de la huerta. No tinc cap dubte. Jo, jo no m'imaginava que portaria tanta feina, eh? Jo vaig dir que sí, perquè era molt innocent, i dic, sí, farem... I després he flipat, eh? Sí. Clar, eh, una cosa són les castells, però clar, també tens treballes, famílies, o sigui què... I sembla com, mm -hmm. bueno, és que... No, no, que tens feina, és com una altra feina, segons i com... Segons el que haguem de preparar, si bona festa, no sé què, clar, són les de Merge, llavors i sense cobrar que, és, clar, però mm. que això també és lo xulo, perquè mm. potser després es desvirtuaria i és lo mago, no? que ho fem tots així sí, sí, estic fent conya eh? però jo no m'esperava lo del curro que té vale? i el capòvio és que si vale, sí, sí, està sí. pillant molt no, no, que ja la Raquel superbé, vale. superbé. Vale. Aitana eh, jo vaig començar l'any passat així com d'ajudant de canalla Eh, i fer així com poqueta poqueta poquet, ajudant els més petits a pujar i això, i aquest any a, com el cap de colla va marxar a la Índia i hem, com, hem hagut d'organitzar una mica un altre cop la tècnica eh, em van proposat de ser co cap de cana, o sigui, cop de cana sí. és complicat dir-ho, eh? Sí. <laughs> amb la Tute, que tampoc ha pogut venir, i que de, potser des de fora no es veu tampoc la feina que hi ha dins però... Els dies abans, ficar els poms, eh, fer les alineacions perquè ningú es quedi apartat i organitzar tot també és difícil. Uh -huh. I això que, que té feina i que potser ningú... O sigui, no tothom ho veu. Totalment. I et tothom, les pinyes? Les pinyes són local? Perquè estic ja, ja, ja, ja, a Junta, ja, ja. a Tècnica... I tot arreu. Tot <laughs> doncs el tema del local, jo sóc continuista, ja portava... Fa temps, amb el de, quan era president i vaig continuar amb la Núria i molt bé perquè també té a veure amb la meva feina, que soc trampista i bueno, és el que, que porto fent molt temps i Pinyes doncs també la feina que, que també amb l'antiga tècnica també estava aquí i bueno, sí que porta molta feina i però bueno, al final si no treballem no, no surten les coses Totalment. i de, de tirar endavant Ferro què? Jo bueno, l'excusa d'estar a la Junta és portar el tema de les reçons públiques. Vale, t'agrada? Sí. Jo vale. crec que que plegui d'això, a la Junta. Sí, no t'ho creus ni tu. No, em sembla que porto 20 anys, o sigui, sí, no sé sí. <ríe> lo sí. si... És el que m'agrada, o sigui... Si a tu t'agrada anar pels llocs, xerrar sí. amb la gent... Sí. Això és el teu. Està en salsa. Està en su salsa. <ríe> uh, colles del Vallès. Sí, en general. Navajeros del Vallès. Occidental. <ríe> Oriental, oriental. oriental. Navajer... Escolta, home perquè... oriental, eh? Navajeros del Vallès Occidental Ah, vale. vale I Vallès en general Com us porteu amb les colles del Vallès? Bé, Bé. Sí? Sí. Bon rollo sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí? Sí. Sí. sí Em sorprèn per què? Ah, no, no sé, eh? Havíem tingut èpoques dolentes. Vale, vale, sí, treu, però... treu, treu, treu ara, va. Va, que però... us cos costa, que però... cos costa. Sobretot al Vallès Oriental havíem tingut èpoques complicades. O sigui, nostres padrins són xics, sí. ens van apadrinar el 96 i fins 6, 7 8 anys després quasi ni ens parlàvem. No? Ah, sí, eh? La trobada de colles del Vallès uh -huh. crec que va ser un punt d'infracció molt gran dintre de les colles del Vallès Oriental. Oh. Clar, cap a, sí, cap a B. Clar, va permetre clar, que jo això ho desconeixia mm -hmm. perquè no ho hem viscut però sí que és veritat que arrel d'aquesta trobada va permetre que les colles ens anéssim apropant per això quan diem què tal les colles bé, vale. perquè sigui cert el Vallès Bo està bé Sí, sí, clar, el Abans hem dit que anàvem bé de temps Com sempre no Això estava claríssim Ens queda poc temps però vull fer-vos dues preguntetes més Estem a l'Arbós, al Penedès Zona tradicional dels castells Creieu que es, es dona la mateixa importància A les colles, jo no diré grans o petites Sinó de la zona tradicional A la zona no tradicional el grau d'importància sí, no. O de repercussió No, no. Jo crec que no. que no, jo crec que falta molta, encara pica molta pedra molta visibilitat és' dona per fet que la, la, crec que es dona per que la zona tradicional és on toca fer mm -hmm. castells o, o ja neixen amb castells, no? és el codi genètic i els de la no tradicional que ens encanten o no? que ens anem enganxat per múltiples factors ens hem de currar aquest reconeixement de fet, us diré una anècdota que em va dir al Marc, el cap de colla de Castellers de Lleida, van ser els guanyadors de jornada del jornada el concurs de dissabte, mm. poca broma. Sabeu qui va ser l'únic mitjà en fer-li una entrevista? Mm. Quarts. Quarts amunt. I és una colla que, hòstia, van guanyar el concurs de dissabte. Ja no estem parlant de Torredembarra, estem parlant del dissabte. I el tio estava tan content que volia... Mira, mireu a la pell. Volia venir un dia de tormenta absoluta l'any passat, te'n recordes, Xavi? Volia agafar el cotxe i venir, perquè dius que ningú m'ha trucat per parlar amb mi. Heu sigut vosaltres. Castellers de Lleida, eh, que van guanyar la jornada el dissabte, i Quarts Amunt és l'únic programa que li ha fet una entrevista. Això és molt trist. No, um... que nosaltres tampoc a ningú ens ha fet una entrevista a la nostra població així. Ah, no? No. No, hem vingut a Quarts Damunt. Ah, per he vingut 150. Sí, <ríe> debutem. Però vosaltres ja sabeu que quan veniu aquí a Quarts Damunt és com si fos casa vostra, això, Núria. Això... Ho saps. Sí, sí. Ah, anem a per l'última... Va, a veure si ens haurà de fer-ne dues. Um, relació amb l'Ajuntament i administracions públiques. Bones, dolentes... Ja de tot. Ja de tot. Costa, eh, amb els ajuntaments. Costa però bueno, al final vosaltres teniu local propi mm -hmm. um, bueno, no, bueno. no és propi no. Eh? És... us el serveix l'Ajuntament no, és privat, o sigui, aquest local l'hem aconseguit nosaltres perquè nosaltres no el teníem local vam anar a parlar amb els Amos vem vale. pactar unes coses i després vam anar a l'Ajuntament dient, mira, hem aconseguit aquest local i a la Mubola, és una sessió aquesta... mm -hmm. és una sessió sí. ah. Municipal, ma... municipalment no hem tingut mai local no. Déu-n'hi-do Mm -hmm. Déu-n'hi-do. Um, us ajuda en alguna cosa l'Ajuntament? sí. A nivell local, vols dir? O a nivell altres? del que sigui, sí, sí, eh? Sí. Us dona facilitats per fer coses. Al final no oblidem que Caldes de Montbuí no és una ciutat amb tradició castellera mm. i que més enllà dels castells que s'hi fan dinamitzeu també molt el teixit social de la, de la ciutat. Sí, no. també és veritat que Caldes, una part rica que té, és que hi ha molta cultura. Llavors, d'aquest pastís, mm. hi ha moltes entitats doncs, que també ens hem d'anar fent el nostre lloc. Vale. No? Llavors, relacions amb l'Ajuntament, sí, bones, sí. És un aprenentatge i, bueno, hem d'anar traient quan, però això és com tot, eh? S'han d'anar traient colzes i les coses s'han de posar al damunt de la taula. Totalment. El que agrada, agrada, i quan no agrada, no agrada tant. Dir-ho i sentir-ho, però s'ha de dir. Sempre. Uh, se arriba el moment promo. Núria, què, què vols dir a l'audiència de Quarts Amunt? Quines coses voleu fer aquest any? Uh, això ho deixo per la tècnica. Vale. Vinga, vale? digueu. Promo, moment promo, aprofiteu. Aquí. Què fareu Voreu aquest, aquest, aquest any? any? Què voleu fer? La colla. Sí. sí. A veure, a mi m'agradaria fer el mateix que l'any passat, el sí? que he dit abans, eh, amb el més abans possible i així anar-lo rodant. I què passa el 17 de maig? La dia d'escaldada. A on és? A Caldes de Moui. És molt gran, Caldes, a on? De Caldes. Al parc de l'estació. Vale, I l'actuació? A la plaça a la de Catalunya. A vale, quina hora? A les, a les 6. I quarts amunt i serà i us vindrem a fotre un cop de mai, donar una mica de repercussió a aquesta gent tan bonica. Molt moltes gràcies. Per acabar, eh, abans us hem dit unes coses molt boniques que pensem de tot cor i crec que no hi ha millor manera que acabar aquesta entrevista que us hem fet que és amb aquestes paraules que surten del nostre cor. Xavi, Somi! Avui, 24 d'abril, és un dia important. Ahí va ser Sant Jordi i avui amb els escaldats la farem molt gran. Gent de l'Arbós, una recomanació molt important. No patiu, podeu sortir de casa, que tot i que venen del Vallès, són de l'Oriental. Estem molt contents que vingueu avui, amics de Caldes. Per nosaltres sou una gent i una colla molt important. Quan ningú ens coneixia, ells ens van ajudar. Ara que ho estem patant, el mínim que podem fer és deixar-ho ben clar.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 Visca la mare que us va parir Moltíssimes gràcies, guapos, per venir Moltes gràcies Ens veiem aviat gràcies. Uh, La setmana que ve no tenim programa És 1 de maig, dia del treballador Descansarem tots, la següent avancem Colles internacionals Estocolm, Ué. Berlín, Ué. Andorra Lausanne An I uh. me'n deixo una, ja us ho direm Fins la setmana que ve, família, que vagi molt bé Gràcies